Eszembe vélant, hogy mézön személyesen is dedikálta nekem. Akkor nem mertem megnézni, hogy mit ért, és addig halogattam, míg végül már lehetőségem sem adódott rá. Most is ugrott egyet a gyomrom a gondolatra, ráadásul az üzenet síron túli volt, a még különös morbid színezetet is kölcsönzött a dolognak. Mély levegőt vettem, aztán óvatosan kihajtottam a borítót, és a címoldalra lapoztam. Mézön lendületes betői majdnem a teljes oldalt elfoglalták.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 Pípacsók! Ezek pedig dáliák, ugye? Még mindig nem vagyok valami jó ebben. Kíváncsi lettem volna, mi zajlik a lelkében. Nagyobb rejtély volt, mint valaha. Az orvosa szerint ezek a rajzok már csak az elméje halvány lenyomatai. Többé nem jelentenek semmit. Csak mechanikus, céltalan mozdulatsorok végtermékei, amelyek egy időre kielégítik. Nem hittem neki. Szerintem Norman tudatos döntést hozott.